Vámos Tibor akadémikus villamosmérnök 1964-ben egyik alapítója volt az Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének. Ugyanebben az évben igazgató lett, és 1985-ig vezette az intézetet. A hazai robotika, informatika, rendszerelméle doaenye most sem tétlenkedik. A 90. születésnapi alkalmából rendezett konferencián mutatta be az úgynevezett Systembookot. A SISbook egy digitális könyv, amely az érdeklődő laikus szintől a szakembereknek szóló tudományos mélységekig mutatja be az élet szinte minden területén létező és ma már számos tudományban nélkülözhetetlen rendszerelméletet. A Szizbuk, amely tíz éves munka eredményeként született, Vámos Tibor ötlete volt, és a munka oroszlán részét is ő végezte. Van benne egyebek között filozófia, tudománytörténet, társadalom ismeret, számítástudomány, matematika. Megtalálhatják a szizbuk.sztaki.hu internetes oldalon. Vámos Tibort hallják. Ez az intézet nagy rendszerekkel foglalkozik, kezdettől fogva. Élete során a rendszerek egyre nagyobbak, egyre bonyolultabbak, és éppen ezért a működésük egyre nehezebben megérthető. Mire gondolunk mondjuk az atomerőművek irányítási rendszerére, vagy egy pilóta nélküli repülőgépre, vagy mire? Tulajdonképpen a mi felfogásunk szerint minden rendszer. A sejtekről is kiderült, hogy milyen bonyolult rendszerek. Természetesen a legjobban szemelőt lévő nagyon bonyolult rendszerek, azok olyanok, mint egyfelől a nagy ellátórendszerek, tehát energiarendszerek, vízrendszerek, tulajdonképpen társadalmi rendszerek is. Beleértve az olyasféle rendszert, mint az Európai Unió. A rendszerekkel kapcsolatban a feladatunk az egyfelől azoknak a megfigyelése, hogyan működnek, hogyan változnak. Másfelől amennyire lehet ezeknek a mozgásoknak, változásoknak az előrejelzése szabályozásnak a rendszerek szabályozása, megfigyelése, számítástechnikai eszközökkel történik, mert az emberi megfigyelésnek és az emberi kormányzásnak a lehetőségeit a rendszerek bonyolultsága már messze túlhat. Emögött a számítástechnika mögött matematika áll, hiszen a számítástechnika programjait matematikával modellezve alkotjuk meg. A laikusoknak szóló része ennek a system képregények formájában született meg, és az egészre jellemző az, hogy rendkívül rövidek a szövegek. Alkalmazkodik az internet sajátosságaihoz, ahol az emberek nem szeretnek egyszerre hosszan Olvasni valamit. És alkalmazkodva az emberek igényeihez, hogy mire kíváncsiak. Most erre lehetőséget ad az elektronikus könyvnek a technikája, méghozzá olyan olyan továbbfejlesztéssel, amiben ezek az elektronikus könyvlapok egymáshoz illeszthetők, és külön-külön is használhatók. Ez a lényege a SISBOOK ötletnek. Az elképzelés az volt, hogy próbáljuk ezeket az interpretációkat mindegyik réteg számára hozzáférhetővé tenni, mint egy egymás mellett azt föllapozva, ahhoz hozzáférhető, ami számára megközelíthető. Akár olyan, akinek nincs semmiféle mélyebb technikai ismerete, és azok az emberek, akik a technikának egy-egy feladatrövével foglalkoznak, és végül azok, akik napról napra megbirkóznak ezekkel a hatalmas feladatokkal. És igyekszünk ezt egy olyan rendszeri, kifejleszteni, amelyek sokfajta tudományterületet tud használni, nagyon sokfajta ember igényei szerint és bizonyos mértékig testre szabottan. Van-e kedvenc fejezete? És hogyha igen, melyik az? A legkedvesebb fejezetem az, amiben Bokor Józseffel és Szabó Zoltánnal dolgoztam együtt, ez ennek a könyvnek a 11. fejezete, amit a modern matematikai számítástechnika eszközeinek az alkalmazásával szól. Tehát a modern rendszerelméletnek, egy nagy fejezetéről. Egyébként a modern szót is óvatosan kell alkalmaznunk, mert az eredményeknek a gyökerei általában a 19. század második felére nyúlnak vissza annak a matematikája és a XX. század elejének a matematikája az, amit most kezdünk alkalmazni a rendszertudományokba, mint gyakorlati eszközöket. Például? Sok olyan példát tudunk mondani, amire korábban maguk a matematikusok is, tehát akik a gondolatokat kifejlesztették, úgy gondolták, hogy ezek az működésnek szépséges művészi termékei, de eszükben nem jutott, hogy ezeknek milyen alkalmazásuk lehet. Ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy legyen olyan kutató társaság itt Magyarországon is, amelyik azok, az elméleti problémákkal foglalkozik, amelyeknek a közvetlen haszna még nem látszik. Naima János a játékelmélet alapgondolatait egy 1928-as publikációban írta le, de a játékelméletnek az igazán erős alkalmazásait. Most jöttek el, amikor óriási adattömegek alapján tudjuk az embereknek a viselkedését modellezni, Vásárlók, választópolgárok, az emberek nagy csoportjai. A másik ilyen matematikai terület a számelmélet volt. Hosszú ideig úgy is hívták, hogy a matematikának mint egy esztétikuma. Ma a számelmélet az egész titkosítási rendszer alapja, Végeredményben valamennyi olyan kommunikációnak, amiben igyekszünk megőrizni a magán- és közérdeket, és ugyanakkor a nyilvánosságát mindannak, ami a nyilvánosságot érinti. Például minden egészségi, Adathoz egy jó fejlett rendszerben az, aki erre illetékes annak hozzá kell tudni férnie. Ugyanakkor azért az egészségi állapotunk az magántitok. Tehát majdnem minden életkérdésünkben fontos az, hogy a nyilvánosság lehetősége, és ugyanakkor a magánéletnek a titkai megőrzjenek. Merre halad a system book? Hogyan képzelik el a folytatást? Azt reméljük, hogy egyre többen fognak hozzájárulni. Hozzájárulni azzal is, hogy bírálják. Mennyire közérthető, van-e benne szakmai hiba? Mi ezt ingyen a nyilvánosság számára akarjuk hagyatkozni.